26. fejezet Másnap már tíz óra is elmúlt, mire felébredt. Álmában palkóval vonatoztak, fels alá sétálgatva a végtelen hosszúnak tűnő szerelvény folyosóján, szemérmetlenül belesve a kabinokba, hogy hol nem ülnek utasok, hol tudnának csókot lopni egymástól. Vajon megtalálta már a levelet? Vajon haragszik rá, amiért nem szemtől szembe búcsúzott? Legkésőbb jövő héten postát is küld neki. Már hamarabb is megtenné. De az apja ki tudja, miért megtiltotta, hogy az első napokban hazaüzenjenek. Olyan furcsán viselkedik mostanában, olyan kiszámíthatatlan, zavaros nem sugárzik belőle a máskor biztonságot adó erő. De talán éppen ezért kellett ez a spontán utazás. Hogy feltöltődjön. Hogy az új élményekből erőt merítve, Rendbe tegye otthon a dolgait. Az a két fickó, micsoda förtelmes banditák voltak, rászta meg újra a kellemetlen találkozás emléke. Szerencse, hogy Kázmér a segítségére sietett. Kázmér, mondta ki a nevet félhangosan. Egy igazi úriember, egy gentleman. Mennyi mindent láthatott már a világból, mennyit ízlelhetett, tapasztalhatott? Érződik rajta, hogy okos ember. Aki ennyit utazott, az csak is okos lehet merengett. De a gyomra korgása hirtelen másfelé terelte a gondolatait. Az egyetlen lakosztályt vette ki az apja összenyitható szobákkal, amelyeket csak egy kétszárnyas, aranyszínű faragásokkal díszített ajtó választotta el egymástól. A többi helyiség között minden bizonnyal jobb volt a szigetelés, de itt semmi nem maradt titokban, ha valaki nem ügyelt a hangerőre. Katica korábban soha nem hallotta a szüleit veszekedni. Ez persze nem azt jelentette, hogy soha nem lett volna közöttük nézeteltérés, hogy ne lehetett volna olykor napokon át érezni a feszültséget a levegőben. De régebben mindezt fegyelmezett diszkrécióval intézte el egymás között a férj és a feleség. Pedig Zsigmond nem volt csöndes ember. Ha ivott, akkor vagy túlfűtött szenvedéllyel akarta a világot a keblére ölelni, vagy bömbölve átkot kihabált rá a sérelmei miatt. Az elmúlt egyeztendőben azonban valami megváltozott. Ha rossz kedvűen jött haza, az asszonyát sem kímélte. Gyakran felemelte a hangját, és egyszer a kezét is. Edelényi ilónát azonban talán még senki nem hallotta kiabálni. Katica számára pedig végkép idegen volt ez a jelenség, amivel ma reggel kellett szembesülnie. Nem tudta pontosan kivenni az anyja szavait, de a dű a felháborodás nem maradt titokban előtte. Hajót emlegetett. Amerikát és valami olyasmit, hogy ezt nem fogja egykönnyen megbocsátani. Aztán hirtelen néma csend következett. Katica még jobban megrémült, de ebben a pillanatban az anyja feltépte az ajtót. Hálóköntösben volt, még nem fésülködött. Minden porcikája zaklatottságról árulkodott. Azonban a lánya elé állva megpróbált uralkodni magán. – Öltöz fel, Katalin! – egy negyed óra múlva lemegyünk reggelizni. Az apádnak fontos mondani valója van a számodra, gyermekem. A fedett terasz szélén foglaltak helyet. Odakint apró esőcseppek koppantak a burkolaton, keményen, szaporán. Szürke, foltos felhők borították az eget, egy fikarsznyi reményt sem hagyva, hogy talán mégis kisüthet még a nap. Katica lassan kevergette a kávéját, Pár a harmadik kocka cukrot tette a parányi csészébe, talán abban reménykedett, hogy az édes íz felülírja majd az apja keserű szavait. Hogy érti apám, hogy minden veszve? A ház, a szőlő, az állatok is? Minden, törölte meg Zsigmond a száját a textil szalvétával. Ilona, mintha mi sem történt volna aznap reggel, a régi szerepét újra magára öltve, azonnal az úra segítségére sietett. De neked nem kell mitől tartanod, Katalin. Az apád gondoskodott arról, hogy oda új életet kezdhessünk. És mégis miből, ha semmink maradt? Azért ez így nem igaz. Sikerült egy nagyobb összeget elkülönítenünk. A házat és a birtokot már nem tudtuk volna megmenteni belőle, de néhány hónapig még nincs aggodalomra okunk. És ami igazán sokat ér, az az apát szorgalma és esze. És a kitűnő kapcsolataim. Semmiből nem lesz hiányod. De én nem akarok New Yorkban élni, rebegte Katica könnyes szemmel. Ókos lány vagy, Katalin. Jelen helyzetben nincs más megoldás. Meg kell, hogy bíz bennem. És Gizella? Nézett kétségbe esetten az apjára. És Bodza? Csuklott elhangja. Palkó nevét nem merte a szájára venni. Majd utánunk jönnek, ha már megvetettük a lábunkat. És te sem leszel rapságban. Valójában csak most nyílik ki előttünk a világ kapuja. Ha megizmosodtam újra az anyagiak terén, visszajövünk, és nem egy, hanem három birtokot veszek. Kamatos visszafizetek mindent, lányom. És ha minden jól alakul, Amerikába importáljuk majd a borokat. Álmodozott a hangját olyannyira megemelve, hogy többen feléjük fordultak a szomszédos asztalok felől. Mikor? Egy, talán két év múlva. Nem, nem azt kérdezem, apám, hanem hogy mikor indul a hajó, adta meg Katica magát. Dühösnek kellett volna lennie, de sokkal inkább egyfajta furcsa ürességet érzett. Fásult volt. Egyszerre indultak zsibbadásnak a végtagjai és az agya. Holnap, holnap reggel tízkor, de már hétkor ott kell lennünk, csomagostul. Tengerre néző kabinunk van. Szép, tágas, láttam róla fotográfiákat. Megadjuk a módját, nem fogtok semmiben sem hiányt szenvedni. Nyúlt Zsigmond egyszerre a felesége, és lánya jéghideg keze felé. Nem hagyhatunk mindent magunk mögött. Egerhez köt minden, az egész életem. Nézett Katica kétségbe esetten az anyjára, de az elfordította a fejét. Szinte gyerek vagy még. Könnyen új barátokra lesz majd, csitította. És a régiektől sem örökre búcsúzol, ahogy az apád mondja, egy-két év múlva visszajövünk. Mit számít az egy emberöltőt nézve? Megígéri, édesanyám, hogy visszajövünk, ha úgy kívánom? Hát az én igéretem nem elég, mordult fel az apja de amikor a felesége a kézfejére csúsztatta tenyerét, elcsitult. Megígér. Ilona délután besétált Katicával a városba, hogy vásároljanak még néhány dolgot. Zsigmond nem fukarkodott. Jó néhány érmét köztük egy arany tízmárkást is a kezükbe nyomott, remélve, hogy ezzel valamelyest majd jobb kedvre deríti a családja nőtagjait. Tévedett. A hölgyek hangulatán semmit nem javított az esővel áztatott bevásárló körút. S bár Ilona mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lánya előtt az egység látszatát kelcse, és ezért egyetlen egy szóval sem kritizálta a férje cselekedeteit, Katica minden mozdulatában érezte a kéteit és a kétségbeesést. Pontosan tudta, hogy az anyja a külvilág felé sosem kérdőjelezné meg az apja döntéseit. Sosem hagyná cserben. De akkor ezek szerint ő is a külvilághoz tartozik? A hozzáfűződő kötelék kevésbé lenne erős? A gyermek kevésbé számít, mint a házastárs? Jötörték a gondolatok. Hirtelen az anyja lett a dühe tárgya. Hogy lehet ilyen gyenge? A vesztébe is követné az urát, a parancsolóját. Bukkant fel egy keserűen gúnyos mosoly a szépen metszett szája sarkában. A szálloda lobbyjában fogyasztották el a délutáni teát. Ilona két almás pitét is kikért, de szinte alig értek hozzá. Ami a pincér számára némi aggodalomra adott okot. Valami probléma van a süteménnyel, nagyságos asszony. Hajott diszkréten Ilona válla fölé. Elég közel ahhoz, hogy a többi vendég ne hallja a szavait, de azért ügyelve arra, hogy ne lépje át a nő intim szférájának a határát. Minden rendben, csak az étvágyunk a hibás, sietett Katica a segítségére. Az apjával és vele ellentétben az anyja nem beszélt németül. Nem hazudott, legalábbis a maga nevében egészen biztosan nem. Tényleg nem volt étvágya. A rossz kedvén túl a hirtelen rátörő, égő torokfájás is fékezte. Minden egyes morza éles, apró kavicsként csúszott le a nyelőcsövén. A lelki megrázkódtatás után, mintha a teste is megadta volna magát. Melege volt, zúgott a feje, egyik pillanatról a másikra kikezte a hőemelkedés. Édesanyám, nem érzem jól magam, ha megengedi, lepihennék egy kicsit. Menj csak, Katicám, menj, gyűjts egy kis erőt. Szükséged lesz rá, emelte rá az anyja a tekintetét. Katica haragja azonnal szállt sajnálat lépett a helyére. És még nem teljesen körvonalazódva, de talán egy kis hála is. Mi van, ha az édesanyja azért hallgat, mert így akarja védeni őt. Nehézkesen felállt, szaporapulzust gerjesztett benne a sebesen felszökő láz. A lifthez közeledve gyöngyvilág illat csapta meg. Nem ismerte meg azonnal a nőt, a vöröstincseket eltakarta egy mélykék, nagy karimájú kalap. Amikor a bóly becsukta belülről az ajtót, egy pillanatra megakadt egymáson a tekintetük. Katica ezúttal biztos volt benne, hogy nagyjából egykorú lehet vele a másik. Csak az erős mink mutatja első blikre idősebbnek. – Jó napot! – grüszkott! – felelte Katica a lázrózsáktól kipirulva. – Ezek szerint nem idevaló. Húzódott mosolyra a vörös hajú kisasszony szája a bajor köszöntés hallatán. – Pardon? – felelte Katica kótyagosan. Más helyzetben mit nem adott volna azért, hogy társalogjanak egy kicsit. De most nehezére esett koncentrálni. Sajgó fejfájás gyötörte, és az égő torka miatt szinte már nyelni sem tudott. Honnan jött? Magyarországról. Vagy úgy. A híres osztrák-magyar Monarchia? Felelte a nő, amely válasz annyi mindent jelenthetett de Katica nem bogozta tovább. Kisasszony, ez itt a második emelet, jelezte a boly, mire Katica elköszönve az utitársától a szobájába vonzolta magát.